E, bueno, lanketan aliera eta gaur izan dugu beste agerpen bat egin dugu eta bueno, e, atalde nagusia edoa aipatu dugu nola urak, uragentziak eh txintxerri emantzean e, lurazpiko uren ponpaketei, bueno, jarriteko baldintza egin dugu eta sarrera egin dugu gogoraziz de Jaistibel Mendia de Zeintza bereziko gune izateaz gain E, 2002an e, natura sarea 2000aren barruan sartu zela Eta europa batzordeak e, garrantzi komunitai leku izendatu zuela, ez? Horrek uh -huh. e, garrantzia, sekulako garrantzia daka, ze gorko dugu Jaizkibela lordi proiektua, ez? Zundaketei e, dago kionera, ez? Eta, bueno, Jaizkibela elordi proiektuaren ingurura, zundaketei ziteiten e, ba gorko katzenera, Jaizkibel mendian esan du egun bezala mendia, zaintza bereziko gunetan eta natura zarea bi milako gunetan legeak behartzen badu ere hala egin behar izan bazen ere e, proiektu honek ez du izan ingurumen inpaktua zerketarik. Hori ez da egin eta hori ere argitzeera eman na dagu. beste beste eta bueno, e, lege atallorre di luz ba, e, bate barra binieta zorziar dekretuak... E, Dioen bezala da, publikoan pribatua izan, Natura Zarea 2000 ere muei zuzenen edo zeharka eragiten dion proiektu horok, ingurumen, impactu azterketa prozesua izan behar du, eta hau ez da, hau ez da eman. Uh -huh. Bai, eta, eh, gogoratuko dugu, ura, a, ura agentziak eh, hain zuzten ere ba, eh, txingudiko zerbitzuak eri emandako eh, urbonpaketa baimena, eh, berez, eh, baxaizkibel mendia, eh, jasotzen duen uraren eh, bikoitza dela gainera. Beraz, eh, impactu eh, astarketa eginga be, eh, ba hori izan da, emaitza, azken batean. Hori da, hori da, sorteza ez, eh, harriduras harrituta gaude, eta nahi duguna da, jenderia, azaldu. Poliki-poliki jendea enteratzen zerdagon, e, zukon du esan duzun bezala, proiektu horrek, ikabezit proiektu horren gabizetako bat, eta nabarmena, esan da, mendian, jara e, izan, impactu bazterketarik, eta zuke esandakoaren dakoaren ez gona ulertzen da, nola aipatzen ari diren, esan dute, ba, txera, e, lur, lur jaizkibel mendiko lurro eta baliatzeko, esaten ari dira, e, san anton urtegitik e, jasotzen dena, eta jaizkibelko erreketatik, justi zerrota, hartzu goikorrotatik jasotzen dena, ur hori e, dela. Hori izan da, esaten ari digute, urriturri berriak bilatu bar eta horren argudioarekin, e, aurkeztu digute, e, zundaketen historioa, huez, ezan, de, ezan beharra dakagu, e, garbi txinserretikan zabaldu duten mesua, eta jendeak badirudi barreneratu duela, izan du da, lehortearen mesua, eh? ori beregarraian hasieran esan genuen eta orain ere esan beharra dago ikusten dugu ze datu erabiltitzen e, eta e, zabaltzen ari dire eh e, e, igoaz eta eh euritea eurite kopurua jaitsiaz orduan hori e, zabaldu dute eta eta kuriosoa da ze zertik ez dugu hitz egiten san anton harroari buruz harrekoan ikusien san anton urtegiari buruzko E, zera, e, ur puruaz eta bar, baina ez dugitzeiten zelantona arrebari buruz. Eta, haian, e, juten harinaiz, baina zure esanari, baina kuriosoa da, e, urak berak, e, txingudi zerbitzuak berak, e, e, zera, e, txosten arrukezten dio urari, 2000 behatzean, eta eskatzen dio, e, esaten dio, e, egungo urornidura eskasa dela esan dudan bezala, eta horren e, proposamena eskara iten dio, jaizkibeleko lurazpiko urak e, xurgatzeko, ez, kaptatzeko. E, Kuriozoa da, ze 2000 garren urtean, ebek, eskujabaritzetik, e, aurre ikusten du, e, ja, e, azterketa batzuk eginda, zuk aurrokoan esan bezala, harri e, mimarri horrek e, e, dakan e, mantentzen duen urak, ba, 2,2 kilometro karretuko e, e, rekarga e, eremu, eremu hortan, e, mantendu daiteke, gorde esake, kalkuladagoiena 0,9 hektometro kubiko inguru. Uhum. Eta urak kuriosoa da, nola ematen dian baina chinserri, eremu horretan 2,4 hektometro kubiko jasotzeko. Horrek e, larritzen gaituera bat. Hori da normala, horren xedea ezin da, ez? Hor, hori hori mendiale, mendiale horre hori mendial eta horrek mendial erdezake. Argita No? Eh, aipatu duzu lehortearen aitzakia eh, Angel Alkainekin izketan aurrekoan eh, hemen antxetei grazian aipatzen zuen gainera edo salatzen zuen aldiberean esan eh, gantongo urtegiko urak nolabaitere askatu edo eh, bota eh, botatzen aritu izan direla aldiberean Bai, ba, ba, ez kuriosua da ba, zene dute, atentziopisak jartzen badugu gailanen inguruan eta garrantzizkoa dela eh, uraren gaia hemen eh, Oroporren euskal herrian eta gure eskualdean E, ure edemu erbalakagu, ura balakagu eta esaten ari dute, San Anton e, urtegiari buruz, boz tektometro kubiko e, pilatu dezake, urtegiak berak, eta aldi berean e, urtegia aurrekoan ikusienun telebistan, eta esaten ari dute, haren bikoitza beharko genukela, e, urorni dudari aurre egiteko, eta aldiberean, ari gara e, urtegitik ura askatzen, eta ez ezaztu e, elordin turbinatzen beste datu beste pasarte interesari bat. Eta ez diute inondikinora e, aipatu legu da e, San Antón arroa, Ez du hitz egiten. Kuinka de San Antoñan San Antoñarroan mm hartzen -hmm. e, dugu e, urtegiak e, gordetzen duenaren e, zera, hirukoitzako purua, hirualdi zaundiagoa. Hor San Antón arroan daude 17 17.8 metro a 17 metro kubiko inguruko ur baliadeak ditugu. Gehi e, jaizkibeleko errekak E, Kontuten hartzen badugu dugu, ari gara, gogei ektometro kubiko tik gorako ur balia bidetaz. Eta, gure eskualdeko uro eskaera, e, asko jota, itzeiten ari gara, 6,2 ektometro kubikori buruz. Orduan, hemen, e, ez dakit, norna ditu denen gainatu, zer gaitik, eta, eta bueno, gutxien ez da, ues? Eta zalatekoa. Ongi da, matematikake hor dira. E, Lehena ipatu duzu edo erabiliuzu termino bat ura turbinatzen dutela, e, argituza zu hori, berra da, entzule batek edo bestek ez du ezbaitu ulertuko. E, bueno, e, esan beharra dakagu, e, jaizki bere lorti proiektua aurkesten dutenean txinxerrek e, urra jentziara, urara, e, e, proiektu hortan, agartzen da, ezalantongo urtegia eta jaizkibeleko gainazaleko errekak. Proiektu horrek gabeziak ditu eta proiektu hori ez da osoa. Osea, horari egizati bat faltasailo. Osea, gaur egungo urhorniduran urbalabe guztiak kontan hartzen, ez da inon ikinora agertzen domiko kanala. Ez Aldakigu zergatik. Hor ez da agertzen, eskatera hortan ez da existitzen domiko kanala eta horko e, urak orte dicoazten urak, eta horto batzen gara San Antonen, e, arroan bertan, San Antongo urtegia, endara urtegia, baina gora goda kagu, e, beste urtegi txiki bat, domiko, eta handik batetik egiten du urtegia San Anton bete, eta bestetik domiko e, ubidiaren bitartez, badi joa, pola e, zagardotei onduan dagoen zentral, zentral hidro, hidroelektrika bat. E, orduan, hitz e, egiten ari gara, irun eta ondarri urte batean, edan dezakena, edan dezakena beste, ur turbinatzen dela. E, e, ura desbideratzen da, e, zentral hidroelektrika batela, e, e, arbat batetik pasa, eta hortik lortzen ditugu kilobatio orduak. ordu orduak ere datuak ez dire argiak ez daude garbi, hemen kudaketa, guztionen kudaketa ez da batera ere gardia, eta ganiak konturatzen gara e, saltzen diren kilobatio orduak, E, zetikoa aztela e, irun eta ondarribiko biztan lehen e, erreziboan edo, hori ez dator bueltan, ez dugu esaten nahizu, hemen e, argindarra sartzen ari gara, baina diru hori e, reperkutitzen hmm. dugu, honen, ez, jones aproetxatzen dugu, hud hori kilobatiak sortu eta bueltan e, guri e, modu baten edo bestean, e, bueltan, e, ozera, onura gisa ez, hmm. eta hortu bat zen dugu bi etapa bat, bat, e, Domiko, ozera, domiko bidezan daguna irustako hidroelektrikan, eta beste bat elordin ere, ari da e, San Antondik soberakina, soberan dagoen ulori askatzen den moduan, turbinatzen da e, elektrizitatea sortzen dugu elordiko etapan, ez? Uhum. Eta, esan sandudan bezala e, zera, domikoko kanal hori e, ezagertzen, e, iteiten ari e, 5,6 ektometro kubukari buruz, turbinatzen dena eta eta hori ala da. Uhum. Ongi da, ba, momentuz e, itzoyekin geratuko gara hortzi, e, urren arte. Bala, emi esker. Izan ongi. Aio. Aio.